Книга Іова Розділ Десятий Життя моє мені набридло. Дам волю смуткові моєму І говоритиму я в гіркоті душі моєї. Я скажу Богові, Не засуджуй мене, Вкажи мені, за що за мною правуєшся? Чи це для тебе добре мене гнітити, Твоїх рук діло нехтувати Та раді грішників сприяти? Невже у тебе тілесні очі? Невже ти бачиш, як людина бачить? Чи дні твої подібні до днів людських, Роки твої, немов дні смертних, що ти шукаєш у мене провини? Розвідуєшся, чи є гріх у мені? Хоч і знаєш, що я не провинився, Що нікому спастися з руки твоєї? Руки твої мене склали і сотворили, Ти ж мене всього руйнуєш. Згадай, благаю, що ти мене виробив неначе глину, і хочеш знову в порох мене повернути? Чи ж ти не вилив мене молоком? Не згустив мене сиром? Ти одяг мене шкірою і тілом, З костей і жил зіткав єси мене. Ти дав мені життя і милість, І твоя опіка зберегла мій дух. Та ось, що скрив ти в твоїм серці, я знаю, що воно оце на думці в тебе, якщо грішу, за мною назирати, й гріха мені не відпускати. Горе мені, як завеню, та хоч і правий я не зважусь голову підняти, я, насичений ганьбою, упоєний бідою, якщо я підведусь, мов лев ти гонишся за мною і знову показуєш на мені твою велич. Виводиш нових свідків проти мене і збільшуєш твій гнів на мене. Дедалі нові лави йдуть у бій на мене. Навіщо вивів мене з лона? Я був би вмер. Мене не бачило б ніяке око. Я був би, наче б мене і не було б ніколи. Мене «Перенесли б з утроби в домовину, бо днів життя мого так мало. Лиши мене, щоб я розвеселився трохи, поки піду і не повернуся в країну темряви і смертельної тіні, в країну смертельної тіні та безладу, де світло немов пітьма».